Bueno, ben ikustu dut e, horretan Euskarak leku berezia duela, egia da munduko izkuntza bueno, e, txiki bat edo bat garela, baina e, bueno, batetik egia da bueno, e, globalizazioarekin eta beste hainbat indarrekin ba, bueno, ba Euskarak etorkidun e, zaila duela eta lan naundi egin beharko dela. Betik gode egia da ba, azken berrogeita hamar urte hauetan edo munduaren e, aro moderno edo berrienean ba bere hizkuntza gehienik landu eta bizi berritzen saiatu den hizkuntzetako bat dela euskara ta hortan munduko plazan edo munduko beste hizkuntzen artean bueno ba, biz beritzeko aleginaren eredu edo referentetako bat dela ez da orduan nola bateite esan daez gaude ondo baino zenbait eh, arlotan ba, lan asko egindako iztun komunitatea gara. Eta hori da ikusten duguna, ezta, askotan gune hizkuntza hondia goak ere badira, aimara takitsua, eta kichua eta hainbat beste hizkuntza. Baina horretan guk eh, nolabait Euskal Herrian egindako bidea ba ikastolen sorrerarekin zor eta euskara batuarekin eta bueno, azken 10 aldietan egin dugun alege guzti horrekin ba nolabait Euskal Herria begiratzen dute, ezta? Gauza batzuk ikasi nahian Guk ere badaitu, bueno, gauza ikasteko. Dena den, munduan herri gutxi daude, nolabait Euskal Herria bezala, bereziki gizarteko edo herriko indarretatik, eza inbeste, estatutik edo botere publikoetatik, baizik eta gizarteko nahikunde horretatik, hizkuntza berraskuratzeko horrelako alegin eta pausoak eman dituztenan. Eta zentzu uste dut, munduko plazan batoki berezia dugula, hori ere esan behar da.